מי אתה, הר הגדול, לפני זרובבל, למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לך. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ידי זרובבל יסדו הבית הזה, וידיו תבצענה. וידעתה, כי אדוני צבאות שלחני עליכם, כי מבז ליום קטנות, ושמחו. וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל, שבעה אלה. עיני אדוני, המה משוטטים בכל הארץ. וען ואומר אליו, מה שני הזיתים האלה, על ימין המנורה ועל שמלה? וען שנית ואומר אליו, מה שתי שבלי הזיתים, אשר ביד שני צנטרות הזהב, המריקים מעליהם הזהב? ויאמר אלי לאמור, הלא ידעת מה אלה? ואומר, לא, אדוני. ויאמר, אלה שני וני היצהר, העומדים על אדון כל הארץ.